فی المجلس وان شاء ردوه ور بائع کی خيارو نا راضی خيارو تفصیل خرص تو راضی او یو خيار قبول بل خيار شرط بل خيار رؤیت بل خيار عیب سوشو دا اتفاقی دی خیار مجلس اختلافی دی رستو رازی خیار مجلس سشے دی اختلافی دی او خیار اخذ صاحب دا هدای دا نم ندے ذکر کرے شپک خیارون دي تقریباً سو خیار قبول خیار شرط خیار رویت خیار عیب دا اتفاقی دي خیاې مجلس اختلافی دیروس راځي یا الله ځای جاروکې برهریما خیاې مجلس اختلاافی دی او خیاې اخذ صاحب د هدای دا نوم نه دی زکر کی دی زائی کې دا چې کم زمانگ مخیتا عبارت تی دی کی خیاری قبول ذکر کی گی خیاری سشے قبول گورا منگ اوی او چه دے بے عیرک کن دے ایجاب او قبول ایجاب منگ اوی او چه قول اول تاوی قول چاہتاوی اول او مشتری ناس یو تن ایجابو کو یا مشتری یا بایر یعنی مطلب اس واتو د ده یاد شیرا یا لفظ د بیع تکوی بایر یا مشتری لفظ ده اشتره تکوی کو ایجاب شو کنا ایجاب شو دوست دا یو خبر او شوا اوس دا بل چی ده پایدا دا اخر چې ناشته نو به قبول لګا نه نو آیا د باپ دی ایجاب پسی فوران قبول کړي څنګه فوران بس کوي قبول کړي او کنا کخله کوي خلې دوره دی په دریره دی په خلې چې کوي او کنه د دې سټې متعين قربان ده شریعتنا عجیبا عجیبا خبر دی وستو سوچو که کلکا ایجاب پسی قبول فوری بی نو پا دی که ده سانی بانی یوسرشتا اولی که فورن توی چه خام او ویا. کو یا او کوایا نا که نو که فورن ده بی سوچ یا او وو کی او یا سو کی نو کی نو پا ده یوسر راغی دتا ده سوچ مقامل آو نه شو نو دا په د باندې نظره او شقته نه د دله خو لکه د سوچ مقاور کاوی کا کا او ک خو چې په وکې سوچ باندې وکې نو س نه چې پاوران او کې بیارو چې غ ان ټه کو نه یاخ د داې چلوو دا خو و اوس سیمات چې کمدونو په روپای د و دا ش خو د پنجزاری دی پو کې که نه نو سر باان ل تک او که وکړوغ ور ته چ لکه مقاه وری دی وایي نه نه نه نه او بیاروته و چې یا خدایا سوچ بهونه کوو نامې سکه وکړ په کار رالهوو نو که نه کوې او کوې نو په سرې وکې سوچ سیو وکې اوکتته د توایی چې ایجاب پهې قبول في دی د په دبانې شافقته او کته داای چې د سړی خو ایجاابو کو د یو باید یا مشتري د بلتهوا چې هب ساله موقعهکه سبای وای که بله رض وای که بله ځ وای نوواېی دا ده غریب ده ده د خبره به دغهشانې لکه زړان دی که دوته بیا ددننهښګاک بله ر شي میلا شي نو د به وورې چېغ به غبل ته صبر کوم چې ماغ ته ویل و جاابې کړه نو چې اوس د ما ته خبول کوي کو نوکهته دالهکه ممتد کې او اوګه دی کوې چې کله دی قبول کې د دی اختیار دی نو پدې کې د دې موجبان شفقتسته ها په موجبان سنښت شفقت نشتا نو دا څنګه تکار وکا چې نو سیخو سوځي او نو کباب خبرابويږي کنه نو موږ وایو چې دا قبول به ممتد ال مجلسي ممتدلا ان دې دواړو چې کم سره مجلس ته نو تر دې پوري چې کم ده نو خياري قبول لې څ세 دې خياري قبول پرس پر اس کا ګنټه مجلس ته دو غنټه دې پدی مجلس کې سری ناشتي نو دلای اختیار دې سوچ دې او که کنه کوي په سوچ دې او نو تر مجلسه پوری چې د سوچ مقدله ور کړې شو په دوم څه شو شفقت شو او چې وګد نشو نو پاره بلوم څه شو شفقت شو نو د دو دوه خیال څه شو او ساتل شو صحیح ده کنه نو تر مجلس تر اخره پوره دل د قبول اختیار دے دی دی ک دا ټکه د مجلس را진 واهم وهم کی چګنی دا خيار مجلس ته دا خيار مجلس نه دی دا خيار اسه دی قبول ل څه شه دی خيار قبول یعنی د قبول خيار د دتا تر اخر مجلس پوره مجلسه پوره کباغي کی او که یو کنه ک نه دل اسه دی اختیار خيار چری شت ش کنه بیا بدرنګ ته وای ٹھیک تا غنا خیارن غن د ویله تاسو جل اپ کټو مخ خیارن اب بنت پشم پانز د والے کیسه کې ترازی وایذا اوجب احد المتعقدين البيع شکل ثابت کلا یو د متعقدينو نه بیع ال اوجب ما نوان تاسو پوښوایو ٹھیک تا غنا الزام قبول سک نه شي کول اوجب ثابت ا کلا ثابت کړی او دو نه یعنی یا بایع یا مشتری بیع الیرا فالاخر بالخيار دیبل لره باد دی, دی فالاخر بالخيار دیبل لره خیار دی اختیار دی انشاء قبل فی المجلس کرد دی را دین په مجلس کې دسی کی قبول کی و انشاء او کو خو خینو سدی رد کی و او شو القبول اوسو ګورو لمی ولکه خود کنه هاذا خيار القبول او دی ته ولکه خيار قبول لانه دلیل وی لانه لو لم یثبت له الخيار کوم دل خيار سنکو ثابت نکوه یلزمو حکم العقد من غیر رضا هو لازم بشبدبان حکم د دې عقد بغیر د رضا ده نه د بدبان شفقتو نه دی واذا لم دل الحكم بدون قبول الاخر اخر اوس دا پسی منس کې لگا خبره کي صورت توکیدا دغه کو موجب ایجاب سکو اوکو کدی اختیار کا کاوی چې دا کتاب ما په 100 روپیا سکو خرص 100 روپیا سکو پتا باندې ملکه خرص کو اوس دین سید لا قبول نه کړي دل لا قبول کړي نه ده دلمن اختیار ورکو چې لکه دا ګنټ نیمه مجلس ته نو دی په اخره پورې تا ته صدا موقعه ده تو که آو که کسی که دلا نا آو کردی دیو نئی نا کردی دی نا دا دا دی ایجاب سا حکم ناپس کردی یعنی دام بیعا دا دا دا ملک نواتلی نده او دا دی مشتری پا ملک داخل شوی نده نو چلا سا حکم پایده کردی نده نو دی ابتخار لی اختیار دی چه خپل خبر وابسخ لی نو دیو مغس تیشی پانشوی لگا آغا لا او نا کردی نیدی که نا او دې وبس سید یار ما خو ویلو خو بس وزت نه بس ما ویلیو نی ویلیو دنګلیو نه دنګلی بس نه خرصم فضل اومسته دا خیاری قبول دې لومسته چې بس دلګه د خپل خبره واپس خل نوڅه کول شي وایزا لم يفید الحكمه چې هر کلا فائدہ نکد یا قد حكم لرا بدون قبول الاخر بغیر د قبله اول د چانه لا دې دې نسیت قبول کړی نه دا نفع للموجب د پاره د دې موجب د لرنبه کس یو د دې د پاره انتخاب لادادی چې یړ جات زیروجو کی لخولوه ان ابطال حق الغير ځکه چې بدی کې حق د غیر باطل شوه کته یو سوال کوي چې ولې نشته چې دې دغه د انتخاب کله دا و چې دا کتاب ماچ په دې دین سید باندې چې کمونو په زور روپای باندې سکو ورس خرچ مګو دامه بيو توه کاهزا دا نو دی ابتخار د حق د تملک ثابت کا ثابت نکو چې دی اوس مالک کې دله شی نو حق د تملکی ولا ثکو ثابت کو او چې دا ابتخار د دینه سکی رجوع کې نو دا حق باطلې ک نه باطلې نو په دې کې پتا ل حق بغیر نه د تسنگ وای چې د حق د غیر باطلې دله صحیح ده جواب دا دی شه دا حق ثابت کړې چاو ابتکار دې موجب څه کړې دي ثابت کړې نه کده باطلې نو سدې کې باطل دي کې دلا پزان لازم کړې نه دې نو چې د پزان لازم کړنې انته ثابت شوهې نه دې لا دغه حق قبول کړې نه دې کده قبول کړو نو بیا دلا باطل اول پکارو نو اوس صرف د ثابت کړې او کده باطلې نو باطل اولې فال موجب نه د پاره د موجب دا ان هر جا چې د رجوع کې لخول وي د وجود د رجوع چې د نه خالی د اباطل اول د حق د غیر نه وانما يمتد الى اخر المجلس منګه دا خبر او کړه چې د خيار قبول ممتد الى اخر المتجاوز نه د مجلس نه بهر بل رضیته بل رضیته دیتم متجاوز یعنی سو صورت جوړي کی معفو وي سو یادے پورن قبولو کی ہاں یادے قبول چې کمنو مبتد شي دو درې ورځ وتا او یادے ممتاز شي اله اخر المجلس نو دا فورن مونږ نه اخلو زګبدی کی چې کمنو پچا باندې قابل باندې نظرو نشته صحیح دګنه او سوم نه اخلو ممتازیم نه اخلو زګدی کی په موجب باندې نظرو نشته نو مونږ ممتاز کې اله مجلس د د دواړو بابانې به یو سر را شي او دواړو باې به با نظر شو شيحیح ځکه مجلس جامع, دا مجلس جامع دا او د متفرقاتو دی مجلس شي دی جامع د متفرقاتو دی وای د مع وممت دو آخر مجلس او مفت کول شي او زولی شي د اخیار تراخیرته مجلس تهولې ل مجلسه جا او متفرقات ځکه دا مجلس جامع د متفرقاتو تا دی تا سوویللي دی دي ډیر سیزونه دي. لکه او سیو آیات استجادله او په یو مجلس کې تا زرزل سکو تلاوت کو نصوصج دی وکای یو جامعو د چا دي متفرقاتو دي ډیر سيزون دي د لکه خیار و غیره د طلاق او مسلې دي مجلس سره ډیره خبره متعلق کی لئن المجلسا ځکه مجلس چې کومو جامعو للمتفرقات دا چې کومو راغونډونکو دي جامعو دي د پاره چې کومو د متفرقاتو اواتره سااعتو هوسا تن واحد ده د متبر ک ش چې کمونو د مختلفې ګټ او مختلف سا اتونه په شان د چا د یا اوستاعت دفان ل اوسري تقیقان لیوسې دپار د دفه کوو د تنسییا چې د دواو نه تنسییاسه شي دفه شيغ معویل که تقیقان ل لوسې او دپار د سبوت دا, دا ساتیا په دواړو باندې چې او به با په با بایبانې ساتییاه شي اوب مشتری باندې یاره اوم په موجب او اوم په قابل په ډول باندې بسر راشي آسان تیار شي ول کتابو کل ختابه یاره فقاهه فقاهه دي کنه ما لا ماشاء اللهو ننسب ان لائن بیع کی دا پک ان لائن رالي ول کتابو کل ختابه په موبایل باندې چې کمونو دا غا اخلي هغه دا کتاب ز خرصوم په اشتهار ور اشتیار سکړی ورکلې د اور سردی غړنولي کی ټکا ټکا ټکا ټکا ما قبول کو ما سکو قبول کو چې څنګه دار صلاحت اور سید غنام مې سجهت اوسو شو پور اسیت په کم مجلس کې واغه پڑھاو کو پوښو به نو دادا سيد دادا دادا دا دا رساله دار سيدو دا مجلس دا به کوم نو دا مجلس کیږي حسابي کی مفداه غ مجلس کې بعده یادته واپس راولي کی چې او یا نانستیک پتہ مې خرص ک خاتون لیگل کېدل بغان نه مدام نه خاتون لیگل یو وسه ده طریقه دا کنه دا, دا موبایل له رساله نه دي واتس اپ دی یو وسه مسلمان ټول قربان سبب دي کیږي یا خاتون لیگل چې خدک مجلس ته ورسیت لکه واستناستي او مشتری مشتريده طرف نه خطر راغي چې دا شې ماستانه چې کمندونو په 1 لাক روپيه سکو واغستو ته وای چې بس مال راکای کمالي نه راکای تاته تا چې خطر اوره سي شکم مجلس کی خطو شوی دے را رسی دا مجلس کې تعلی اختیار دی که دبانی پلاک پانی خرسائی او که پلاک پانی نه خرسائی نو بس که مجلس کی تاوا پسیولی کلاغتا چه آو ما پتا بانی در خرس کو نو بس شو بیا صحیح شوکا نا نو دا کتاب چې دے خط چې دی نو دا پشان د خطاب دی نو کتاب د غائب نا و خطاب د حاضر نا نو الکتاب من الغايب كل خطاب من الحاضر هو الكتاب وكل خطاب دا کتاب چې کومونو دا پشان د خطاب دی وکذل ارسال دن قاصد لګل شو څه شو قاصد لو قاصد یې سکو وله گو چاګه به سوی ور شو ورته وا چې دا شید نه ما بدور روپې واغس یا زی دربان بدور روپې سکم خارصوم نو هغه چې ور رسول او رسیدو دا قدر رسیدو مجلس پسوی مراد وی وکذل ارسالو حتا وتبر فائدہ دار او تعالی چې معتبر د مجلس د بلوغ کتابو او اداء الرساله چې کوم مجلس کې لاخو رسیدو او کم مجلس کې لا قصد رسیدو ولیس له ایقبل فی باد لا نږون د قاعده کوای نو غدا چې دا قبول به خلاف د ایجاب نیوی بلکه کل ایجاب بوي د دې بیا جزيات ډېر دي دی فضلته یو جزيه ذکر کیږي دا خو هدايته دا بیا ډېر ډېر سي جزيات تي خصوصا په ننې دور کې ډېر زیات دي چې دا قبول چي دي نو دا, دا به کل سي ایجاب صحیح ده لکه پینځه بنې سو پینځه باندې ارو زده 500 واړه پسر روپای خرصومه د افتخار کباړیو د وېچ دا 15 بنې نونو چې کمندنو په دې دین سید باندې چنی چې نی مړي وسره ډيري انو د باندې 15 بنې نونو چې کمندنو په س خرصومه 500 روپای سکوما دین سید علالیت نه یو بنین روانمستو وې دا یو په دو سوارا کا د دا, دا, دا قبول د ایجاب ایجاب دی شانتی دی وایګنا دو پی... پینزه پسو خرسی پزر او دیتن یو پسو دوه دو سوا. نو دا نور تینا بیا پسو ولی پویگه کنا دا بکاید سلور بنیلون پسو ولی پا په پا دیگر دا جودا بیا شوا او دا یو پا دو سوا جودا شوا نو اگای پا یو سو دا خرسی یو دی پسو سوا دا خلی دو نو تفریقه تصفقی را لکرانلا سوداګانې سو شوی دو اغه یو ایجاب کړه او د دوه قبوله سکړو او کړه د به وسره یاده منی او وسره اول کباړی صړې خو یو بنین بنستون راوالی یو پورې نه ای بل پورې نه یو پکې جی بی نه بلکې زی بیو نه د درې پکې خوخ کولی او د درې وسره نور راجمکړي نو ټول راجمکړي په زر روپې سکي هرڅه اغه خو یو بنینوم کاله کاله د پینزو سو روپوي او هغه بل پکې د سالويختوي دا از یه دوردی را یوزای قانون نه اگر یوزای که نو یوزای یو سو دا سکی خارسی او اوز که چرت اتخار دا سویلیو چه دا پیزه بنینونا پا زر روپای بانی دی او هر یو بنین پا دو سوا دی هر یو بنین پا سو دی پا دو سوا اوز پا کی دن سیدوی چه زیده بای دو بنینونا پا سالور سوا سکو سو اخلم نو سایی دا زکت دا, دا هر هر ق وېله دې نو کدیته نه دوا کبل دو دوا تن ده دوا یاد ټول وسي اوي نه بیا جائز ده نو ای قبول په کار دے کل ایجاب که قبول په شان د چانو ایجاب نو نو قبول قبولو نو ده هغه بیا مستقله به ایصابیږي وليس له او نشته رده پاره دې قبلونکې ان يقبل چ دې دې قبول کې فی باز المبیعی فزن والاو نو ولداشتره ان يقبل المشترى ببعض سمن چه قبول دي کی د مبیع به بعض الثمن مشترما مبیع به بعض الثمن په زنی چابانی سامان وبانی لعدم رضا الاخر زګه چه دی بانی کی دی شی اختار رضا نی بتفرق الصفقه صفقه صفقه دی تا صاق موه پختان زبردست خلق د مړه پختو سم په شاندار ابايدا د موه چ ربي پشاند پختو ده خا دا ګره تعصب دی ولکا مڈای سام دویم نمبر جبا دا توبا خودای توبا پچا پسی پارا بای پسی تو دیتا تا سوائی دا لاسونه چې چی دا سکی دی سپاکو نو نوووی مونکو تا سپاکو آیو سیده کانا دیتا سوائی لویش دیتا دیر گران نومڑی تاسو دا پرې دا ووی مونکو تا شانتی علی تاسو تا امبل شانتی علی خود دی دا دوال لاس چکولاو کی دیتا سوائی دوار لا شګولاو کې یو لا شګولاو کې خوده دوار لا شګولاو کې سووي رضا مونږه تا کولا چويو صحیح ده کنه عرباي کې و تسوي با وي کنه نو دا 14 خلک کینو دا سړي یو بل نغيږي تاو کینو دي وږه نه دي, بيعي دا دي دا بيع ته بيعوي ابا نه د 2000 زری باغ نه مشتقته او به اچو کی کنه و هوشه یار الله ست په رټه یو بل را خلاص کیده سي کای کنه کای د 2 وځنه به ایت صفقه وی لګي صفقه صفقه لسکي را خلاص کی هوش و مړه انو د 2 وځنه به ایت سوي لکی صفقه ندی وی سودا ته صفقه وی او چې دوکیږي نو صفقتين و تسکی وای د دې ت بیا مونږه کتاب کې ور ډیر راضي کوئی تفروق د صفقي راضي بیا د بیا ای ته بیا سو ویله سودا سو سودات سو ویله اف قام چې بیا سودات اسنڅکیږي د په یو سودا پرسک پینځه باندې نو سکول خرڅول په ور توازنه یو چې کومنونو په 200 روپیا سو کومه اخلم د بیا په دې رضایابا نه رضای په د باندې چې کومنونو دا باندې نو سودا کیږي د خدای پړن جدا کاو نه او تیپ تیسکه جدا کای نو په نه رضا نو دی ته وای تفرقه د صفقي د باندې تفرقه د چاره دي صفقه إلا إذا بيّن ثمن كل واحد ها که چې د ابتخار دا چل کړو څو سره ویلو چې ټوله یو شی دی بای چې کم یواله په 200 روپيه إذا بيّن ثمن كل دا دا واحد چې کله د بیان کړی د سمندار واحد لئن و صفقات منن زګدا چې کمونو جدا جدا صفقي دي منن و أيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب دک مجلس د ختمې دو چاله اختیارو قابله سو اختیاره چې دې قبول کوي د دې کې خرد کوي رد دي بس تر مجلس تر اخیره پورې دې خلص شو پات شو بل راز وی ولکه تاغه شپه ما معنی خرڅ کو کو ما قبول لې هغه قبول لې زبوتل بیا قبول لې ولې داسانه وکړ دې شو چې څنګه مجلس ختم شو او مجلس برखास्त شو او دې قبولو وونکو یا یې په پاسې دې یا مشتری شو پاسه دو مجلس برخواست شو مجلس شو برخواست شو نو بس داغا موجب ایجاب ختم اوس کا بیاده که نو نوی سودا با اوس خواه خواه دا کبل ارز وقت ابتخار ہوئی چه بائی اوس س پا دوازار خرسون او تی پارون نیزروی انندو تا تا پتنیش دا شپیش پیره تو نسیوا کی که دخواه پا داو پاکستان نی پا خواه با جون کی بجٹو اوس ار رز بجٹی ار اوز خبر بدلی دی. سلمان آگر از مگتا تیخلاس شو مگلی بیا چا تیل کول په پا پا پا پمپونو کې ای دولس دا نشتے ہوئی نشتے نشتے نشتے نشتے. ولی گرانشیوی دی نو نیم اگنٹا په بیا چې کمدنو پا ایک سوستی رو پایی. نیم. تبکلہ رضی یاد ہے اوز خبر بدلی هم اقام بڅ دڅ چې د یو بل زی بل بل را تاویګنو بس ریډ پګرانی و ايه ما قام المجلس کوم یو تن چې پاسد د مجلس نه قبل القبول مخه د قبل اولونو بطل الايجاب ایجاب باطل شو لئن دلیل دليل الاعراض زګدا قیام چې کومو دليل لچاده د اعراضه ور رجود رجوده ګو بچ پاسد نو بس ګویا چې څه شي شو کار قابل پاسیدو مطلب د رشده د دا ايجاب نسو ایعارز وک او کو موجب شه شو پاس مطلب دار چې زغ خپل خبره سواغسته واغسته سو واغسته رجوع د حق د دلټی کی ذکر اړي ایعارز دا د قابل سره لګي او رجوع چا سر لګي موجب سره لګي لئن القيامه دلیل ایعارز زګلا قیام پاسې دل چې د دلیل ایعارز او رجوع وينما ذلک علامه ذکرنا او دا چې کم دنو ولهو ذلک د تاسو کتاب کې غلط ته کنا تاسو ته غلط شي غلطه وانما رضا ټکه وانما ذلک علامه ذکرنا دی سره دې لیانل قیامت دا یوازې قیام نه مرادو دلته مراد کلیارہ والا هر هغه signifies چې دلالت کې په تبديل د مجلس باندې هر هغه کار چې دلالت کې په تبديل مجلس باندې وس دی لګیار دی نو سو پوری دا کې خبرې اترې کې دین چې څو پورې دا شروع وی او بعدا مجلس ته دی یوه ده کدی دک کدی کې ناس دي او بل بس مړ خپل کار کو تخپل کار کو مر بس بذلیکل کوم یاره بل وی چې زز کم دن زال مطالعه کوم مجلس بدل شو بس مجلس شو او پاسی دیلی ندی هچ کارې بل کار کې شروع سکړه یاو کوم الله کلم د کې ګمسره بس له شغل مخره سړی یا, یا سب سم لاس کله نو مجلس شو بدل شو نو مجلس سے بادل شو نو بس عیجاب شو شو ختم ایجاب ختم شو ولئن القيام دلیل الاعراض والرجوع زګه قیام چې کومو دلیل له اعراض د رجوع دی و انما ذالک او یقینا دا چې کمنو نو بکی کی علامه ذکر نه پاغه چې مجلس کی دنه دنه چې کوم شو چې کم چې کوم نو مونګه ذکر کړل و اِذا حَصَلَ الإِيجَاب زَادَ